Bon dia, Pala Frugell. Bon dia, amics de ràdio Pala Frugell. Salutacions cordials de qui us parla, Jordi Morell. A l'inici a l'espai, sardanes a la costa, que està amb tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. Els que ens sintonitzeu des de les 9 ben retrobats a la nostra sintonia, els que ho feu a partir d'ara per escoltar les sardanes, benvinguts a la sintonia de ràdio Pala Frugell, 107.8 FM. I començarem com és habitual, fent-vos habitual. fent arribar a les activitats sardanístiques que han des d'avui, i em sembla que serà fins demà, perquè, efectivament, no, fins fins dilluns, tenim una, una ballada el dilluns, o sigui que avui, demà i dilluns, una ballada. Avui comencem, avui dia 16, a les franqueses del Vallès, Corró de Valle, a la plaça de Can Font, hi ha una ballada, música enregistrada, eh, les 11.30, no hi ha, no hi ha coble. A Porqueres, a la plaça de l'Església de Santa Maria de Porqueres, també hi ha una ballada, però aquesta vegada sí que és amb la principal de Porqueres, festa del casal de la gent gran, ofici i ballada de tres cerdans, a les 12 del migdia. A Maixanet de Cabrenys, també hi ha la principal de Porqueres, serà a les 18 hores, és la festa major de Sant Martí. A Bellcaire d'Urgell hi ha una ballada amb la copla no especificada, 25è nit de la sardana. serà la tarda i nit la ballada seran dues ballades tarda i nit passem a demà diumenge dia 17 a Sant Vicenç dels Horts a la pista polibòlin municipal hi ha un aplec amb la ciutat de Terrassa la principal del Llobregat i la Sant Jordi ciutat de Barcelona és el 17è aplec de la cerdana a les 10 del matí comença Passem Fulla. Passem Fulla. A Barcelona, Nou Barris, al Parc de la Quinaueta, hi ha una ballada amb la Copla Mediterrània a les 11.30. Al Prat de Llobregat, a la plaça de la Vila, hi ha la Baix Llobregat també a les 11.30. A Abrera. Estem a diumenge dia 17, perdó, que no ho havia dit. A Sant Vicenç dels Horts. Ha començat el, el, les ballades per diumenge dia 17 i estem encara diumenge dia 17 a Brera a les 12 hi ha la ciutat de Manresa a Cerdanyola del Vallès a l'Esplanada de l'Ermita de Sant Iscle hi ha la Copla Sabadella a la Plec de Sant Iscle a les 12 del matí o del, del migdia a Madrid al Parc del Retiro hi ha música enregistrada com és habitual a les 12 del migdia a Premià de Mar, al carrer de Sant Antoni, 60, una ballada en el carrer. Hi ha la Copla Marinada, a les 12 del migdia. A Sant Feliu de Guíxols, al passeig del mar, també hi ha, a les 12 del migdia, hi ha la Foment del Montgrí, una ballada al el Foment del Montgrí. Canviem de full. A Sitges, al Casino Prado. A les 12 del migdia hi ha la Copla a la Guingueta Dix, Dix, en francès, Bourmadam, Cal de Gas. A les 12 del migdia hi ha la Copla Tres Vents i a les 11 hi ha una missa. A Olot, al Firal, Passeig d'en Blai, hi ha la principal d'Olot a les 12 del migdia, és la Diada Sardanista, a les 11, missa cantada i després del dinar de germanor restaurant Canxell Love Me Tender. Bé, hi ha més espectacle. A Sant Saniscle d'Empordà, a la plaça de l'Església, hi ha la principal de Banyoles, a les 12 del migdia, ofici i mitja ballada. A Millàs, a la Catalunya Nord, hi ha la Bisbal Jove, a les 12 del migdia, ofici solemne i ballada a Sant Joan de Pla de Corts, també, a la, a la Catalunya Nord, a la Sala Polivalent, hi ha la Copla Milenària, a les 15.30, a Sant Hipòlit de Voltregà, al Pavelló, hi ha també una ballada principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. és ballada doble, és la plec del soci, ballada doble, a la mitja part hi ha de par dir una per tothom i hi haurà una rifa, la rifa d'una panera, això serà a les 16:30. A Girona, al Pavelló de Palau. hi ha també la una ballada la Ciutat de Girona, ballada Dobles, i la Juvenil de Sabadell, Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell, a les 17 hores. Això continua encara demà diumenge i a Besalú demà diumenge hi ha la Bisbal Jove ja és la Diada del Soci i hi ha Castanyada, a les 17 hores a Bàscara també a les 17.30 en aquest cas hi ha la Foment del Montgrí a Mataró al Casal Jaume Terrades hi ha la Copla Premià no ens marquen l'hora a Massanet de Cabrenys hi ha la Vila de la Junquera al matí ballada de Tres Sardanes hi ha perdó el ballada al matí i a les 17 hores segons en posen aquí ens anarem a demà diumenge demà diumenge dia 18 a Lloret de Mar hi ha la flama de Farnes ofici i ballada a les 11 del matí i no tenim res més, no hi ha res més 4 pàgines ben marcades i ben guardades és tot el que hi ha S'ha acabat la sintonia, s'ha acabat les ballades i ara començarem doncs, amb la nostra, amb, amb la nostra ballada, si és que algú s'atreveix a anar ballant sardanes. La primera que escoltarem, la Copla Salvatana ens interpreta de tot cor una sardana de l'Antoni Mas Bou. És la Copla Salvatana. p p p escoltat de tot cor una sardana de l'Antoni Masbou, ens l'ha interpretat la Copla Salvatana. I ara escoltarem, altra vegada, la Copla Salvatana amb una sardana de l'Enric Rigau, La Flama del 2000. Aquesta sardana va dedicada en Miquel Prada, de part de la seva mare, la Maria. La Flama del 2000, de l'Enric Rigau, per la Copla Salvatana. Hem escoltat a la Copla Salvatana amb aquesta sardana de l'Enric Rigau, La Flama del 2000. Anava dedicada en Miquel Prada, de part de la seva mare, la Maria. I ara escoltarem a la Copla de Cambra de Catalunya. Amb una sardana d'un compositor, hi ha compositors que han passat de mil, les sardanes, però aquest fa bastants anys, bastants anys, no us sabria dir si en fa vint o... Poder, o poder un amic més, que ja havia passat de les mil sardanes escrites. És en Tomàs Gil i Membrado. I li vaig preguntar, li vaig dir, diu sí, i diu... I aquí, en aquí, sense comptar, les que he arreglat de compositors novells i que em venen a veure si els hi puc arreglar i tal. La Flama de la Sardana és la poder, la més coneguda que té Tomàs Gil i Membrado. És la que escoltarem que ens la interpretarà la Copla de Cambra de Catalunya, la Flama de la Sardana. Hem escoltat La flama de la sardana pot ser, pot ser, la més coneguda d'en Tomàs Gil Membrado i pot ser també la més tocada. L'hem escoltada i interpretada per la Copla de Cambra de Catalunya. Fem una mica de publicitat perquè estem a dos quarts pràcticament d'onze. Ara tornem. Serveis públics d'informació local de Ràdio Palafrugill. Activitats previstes a l'agenda cultural per al diumenge dia 17. A les 12 del migdia, al Teatre Municipal, Teatre Familiar, de Postman, amb Xema Màgic, 16 euros, organitzat per la xarxa. I cinema, al Teatre Municipal, projecció de la pel·lícula La Trinxera Infinita, a dos quarts de cinc de la tarda i a un quart de vuit del vespre. Música Aquest ha estat un servei públic d'informació local de Ràdio Palafrugill.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 Carrer Clavé 17 de Palafrugell, comercial empordanesa del motor. Més de 35 anys al vostre servei. Gràfiques Agustí, la imprenta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailen 45-47 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52. Peixos Cala Paquita, a Montràs. Servei de fleca i peixateria tant al matí com a la tarda. El carrer Torre Jonama 53, ben bé al costat de l'estanc de Montràs. Bé, nosaltres continuarem amb més sardanes, com no. Ara serà la Copla Marina que ens interpretarà una sardana que en aquest cas és curta. És com s'enregistraven abans perquè no n'hi cabien més. Eh, són dos curts i un llarg. Santa Perpètua d'en Francesc Marrós per la Copla Marina. Hem Santa Perpètua una sardana d'en Francesc Mas Ros. Era la Copla Marina. L'hem escoltada dos curts i un llarg. Ja l'arreglaré. En tinc moltes i moltes per arreglar, perquè abans, amb els casets, doncs, eren dos curts i un llarg, i amb els discos d'aquells petits, de 45 revolucions, com que dos curts i dos llargs no hi cabien dues sardanes a cada cara doncs feien també dos curs i un llarg. He de mirar d'anar-ho arreglant a poc a poc. Tot arribarà, tot vindrà. Continuem. Continuem ara amb la copla Ciutat de Girona, una sardana de l'Antoni Alborz. La sardana porta per nom Sardana de Germanó. És la copla Ciutat de Girona. Hem escoltat a la Copla Ciutat de Girona amb aquesta sardana de l'Antoni Albors, sardana de Germanó, molt bonica, molt airosa. Continuem, continuem ara més sardanes. Ara serà la Copla Montgrins, que ens interpretarà una sardana d'en Siegfried Galbany, seguint el nostre camí, com vos he dit, d'en Siegfried Galbany, i ens interpretarà la Copla Els Montgrins. Bye. Escoltar Telecopla els mongarins amb aquesta sardana d'en Siegfried Galbany, seguint el nostre camí. I nosaltres el que farem serà escoltar una mica més de publicitat i tornem tot seguit.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 està brava. de Ragincós. Li portem el gasoil a domicili per a calefacció agrícola i d'automoció. Tlèfon 92305. I nosaltres continuarem. continuarem amb més sardanes. Ara escoltarem Sitges Racó de la calma, una sardana d Jordi Paulí. Ens ho interpreta la copla Bohèmia. Hem escoltat Sitges, racó de la calma, una sardana d'en Jordi Paulí. L'ha interpretat la copla Bohèmia. I ara escoltarem una altra sardana d'en Sigfrig, bany, en ja hem sentit una altra. Però aquesta... Ell va dedicar sardanes a la família d'en Josep Castells. En Josep de Palafrugell, dedicada a ell la Rosa de l'Empordà, dedicada a la Rosa Sala, a la seva dona, a la seva vidu en aquest moment, i en va dedicar una també al pare d'en Josep, a l'Agustí Castells. I es veu que en Josep li deuria que li, li, li agradava o era molt aficionat anar a acçar bolets, i li va, li va escriure una sardana amb el títol de Rovellons i Pinatells. Escoltem aquesta, doncs. Rovellons i Pinatells, d'en Sigfrig, al bany per la cobla als mongrins. Oh no no no L'hem escoltat rovellons i pinatells una sardana d'en Sifric Galbany, que la va dedicar en el pare d'en Josep Castells, l'Agustí Castells. L'hem la, escoltat interpretada per la cobla Els Mongrins. I ara escoltarem, per acabar, una sardana Vila de Viladesau, una sardana obligada de Flaviol, en paret barretó. És la flama de Farners. No la podrem escoltar tota perquè estem a punt d'arribar a les 11, però bé, hem escoltat dos curts i un llarg i, i mig llarg més. És la sardana en paret barrató d'en Ricard Viladesau, obligada de Flaviol, que ens ha interpreta la flama de Farners. Us ha provat amb molt de gust en Jordi Morell. Ara de posar puny final. Venen les notícies de Catalunya Ràdio i no margeu perquè després hi veurà encara més ràdio Palafrugell. Adéu-siau, amics.